Afiya muqiman samalan janu tajubul ukhu wa taqalbi tajub wa tahtifu bi nahwa Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kenser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 الحياة نوع من سياق الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله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 Ema abadu fejna astakal kelami kelamu Allahi ta'ala u kharil hedih hedio Muhammedin sallallahu alaihi wasallam o šaralu murim muhdesatuha wa kule muhdesatim bida'a wa kule bidatim bala'a thumma imma ba'da Od stvari koje su Allahov tebarak je ja o sunnet na zemli i koje se ne mijenjaju jeste da kada jedan narod postane objesan prekorači sve granice u zlu da ga uzvišeni Allah tebarak je ja kažnjava Ta kazna može biti manifestovana na jedan ili na drugi način, ali u svakom slučaju biva kobna po to društvo. Pa smo tako imali prilike videti prije, znači nekoliko dana, šta se desilo s Japana, te napredne, ekonomski razvijene zemlje, kako uzvišen je Allah te barak je od teala svata bogatstva, učini znači bezvrijednim i sve što ljudi posjeduju učini znači ništavnim, tako da ostanu znači bez ičena. Mi muslimani želimo ljudima dobro. Bili oni muslimani ili nemuslimani. I ono što može musliman željeti ljudima, ne može niko željeti. Jer im želi sve najbolje. Od primanja islama, da se spase i na dunjaloku i na ahiretu, pa dalje od hajrata i od dobra koje, koje čovjek može ko ga mogu, kojega mogu zadestiti na ovome svijetu. No međutim, Ljudi svojim postupcima uzroče da budu kažnjeni. Japan je odvodeći iz zemalja u borbi protiv islama i protiv muslimana. Samo na jedan skriven, perfidan način. A to najbolje dokazuje njihovo ubjeđenje i njihove molbe, molbe budi. I znači, njihova stajanja, skrušenost, njihova pred kipovima, kojima oprilike da ih gleda kako se mole. Nisam odavno vidio vjernike da skrušenije stoje pred Allahoma zucjubu namaza što sam vidio da oni skrušeno je ovaj pred Budom. Ono znači što je specifično Allahu tebare ta skrušenost da se pred njim tako tako su oni stajali znači i širk činili. A poslanica on sam kaže kao što ćemo doći u hadisu našem predavanju pa jeste se sedam velikih grijeha i prvo što je spomenuo je Allaha tebare kada la kažnja ljude to je najteži grijeh koji se može učiniti jeste širk. Da ne govorimo znači grijeha druge koje su ti ljudi činili gnusna djela koja razum čovjeka ne može pojmiti. Znali li, braćo, da je u Japanu najljepši specialitet koji se može ponuditi negdje u restoran, fetus, embrion koji žena pobaci, koji se izvadi abortusom ili iziđer prirodnim putem, nije bitno, da je to, kada se to pripremi konji, da je to najskuplji specialitet koji se ljudima stavlja da se jede. Može li, može li čovjek takvo nešto pojmiti? Iako je poznato da ljudsko mjesto se ne može jesti, Nikako, znači niti ukusa, smrdi, ne može čovjek, priroda čovjeka to odbija da to jede. Kod njih je to najbolji specialitet, ljudsko meso. Tako da su mačke i psi i zmije i slično tome, to je prevaziđeno, to je sitnica. I onda ljudi očekuju pa uzvišeni, Allah te bar htala kažnjava na zemlji, ne dozvoljava da se na zemlji ne i da se zločini. I to treba biti povuka prvo muslimanima, pa onda i nemuslimanima da kada se pređu Allahove zaožene granice, da treba oček Njegova kazna kada si ljude, onda više im ne koristi, znači, kajanje. Mi smo došli, braće, do poglavlja Babu Mađajevi Sihar. Poglavlje šta se navodi o sihru. I u nekoliko naših narednih predavanja govorit o sihru. I onome što se znači veže za sihr. Zašto je autor, ova je knjiga vezana za koju vrstu uhida? Ko će mi kazati? To uhida Luluhije. Malo neko drugo mišljenje. Molim? Rububije. Rekuru, Rekuru, Rekuru, Bubi. Ima, ima još jedna treća vrsta tevhida. El, osifati, jest. Jedna je od ote tri. Sigurno je jedna od ote tri. Jeste, upravo tako, knjiga je vezana za tevhidu al-Uluhije. Pa je sihr spomenut u ovom poglavlju... Zašto? Kako je veze ima sihr sa tevhidu al-Uluhije? E, ste čuli? Zbog širka. Zato što Teohidu Luluhije udara na širk, u, u stvari Teohidu Luluhije rezultira u, mno, ovaj, prostit, sihr rezultira u mnogo slučajeva sa širkom. Bivamo, znači, i završeta, konečno za pa je došao, u tom slučaju je bio Sihr taj koji ovaj, anulira, znači, čovjeko Teohidu Luluhije. Sihr je nazvan tim imenom zato što je skriven, skriven je njegov sebeb. Djeluje, ali ga ne vidiš. I zato kaže poslanik, sam sam u hadisu, Inne minel Sihra, zaista u, u čovjekovom govoru ima magija. Govor ima svoju magiju. Čovjek priča i igra se s tobom, je tako? Uvrćete, kako ni političari. Znači, ne možeš progovoriti, ne možeš doći do riječi, ima magiju, je tako? I ta magija, ona opčara ljudski razum. I ta magija je, ona je onaj ovaj, ovaj neprijatelje je ženi. Jel tako? Dođe mladić, prodaje se, hoće da se ženi, proda se pod meleka. A ništa nema. Ništa on nema. No, međutim, on se proda, ima šta? Priču. Ta magija u inne minel bejanile sihra. I sihr je nazvan sihrom zato što se dešava u zadnjim dijelojima noći. Znači, kada je, to je te šeitansko vrijeme, kada je tama kada se šetan, kada se znači ovaj sihr najlakše upražnjava. Kaže Ebu Mohamed al-Makdisi u svom djelu al-Kiafi, sihr je taj koji opčarava ljude i koji deluje na njihova srca i tijela. Pa Sihar djeluje na čovjekovo srce, na njegovu dušu i na njegovo šta? Tijelo. Znači ima dvojaku ulogu. Kao što smo danas govorili, na da kaburski azad djeluje i na tijelo i na dušu. I na dušu. E tako znači i ovdje može čovjekov razum biti u redu, ali je tijelo stradalo. Ili može biti tijelo u redu, ali je razum. A može biti jedno i drugo. Pa ponekad se čovjek znači razvoli, a ponekad ga i ubije. Ponekad ga sihr i ubije. Ponekad sihrom se razdvajaju suprug i supruga. Znači, to je jedna od vrsta sihra koji su jako rašireni. Bilo da je spajanje ili razdvajanje. Goćemo toj vrst sihr, doćemo do nje. Spajanje i razdvajanje supruga putem čega? Sihra ثم سحرة فيتعلمون منهما ما يفركون به بين المرء وزوجه كما قد عشره وآيته يلي واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك السليمان وما كفر السليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين من باب الحاروت ومعرود وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفركون به بين المرء وزوجه وآيته سوريا البكرة kaže, fe etalnemu neminhoma maju farriko nebihi benil mario ozeuči, pa su učili se od njih ono čime su razdvajali između muža i žene. Čime su razdvajali između muža i žene. I kaže, tabarak je o teala, o min šarri nefasati fil i od onih, jeli utočišta se traže od onih, koji, koje, ili koji učvorove pušu, ko puše? Žene koje prave siharu na naprave, pa to jedan čvor, pa puhne, pa drugi čvor, pa puhne. Znači u čvorove pušu, jedan na takav način prave šta? Prave sihar. Ovdje uzvišenje Allah traži da, da da se mi utječemo od onih koje šta u čvorove pušu. Pa da sihar nema svoju stvarnost. Ne bi tražio od nas, sad da tražimo, uzvišenje Allah traži od nas utočište. A, to je kao da sad neko traži utočiti od zmaja. Mala zmaj. Nema zmaj, izmišljeno, da se ljudi plaše zmaja. Zmaja nema. Kako će mogu tražiti utočište od nečega što ne postoji? Allah za ođel, kada traži od nas, da tražimo utočište, traži utoči, tražim utočište od nečega što postoji i što ti može šta. Allah vam da ozvolom je li tako? Kaže Aisha radi Allahu ta lanha, opsiheren je poslanik, salallahu alaihi vaselene, pa mu se činilo da je nešto činio, a nije to činio. Vraćo, Kod Buharije i Musilima i kod drugim hadisi biti vam da je poslanik sasvim opsihren. I ovo su osudili neki koji sve važu razumom. Koji god hadis dođe, on ga prvo pusti kroz razum svoj. i ako ga razum prihvati, on kaže kako je poslanik sam mogao biti opsihren. Znači ako je bio opsihren u stanju opsihrenosti dok je bio poslanik dolazna objava, U stanju opsihranosti on je primao objavu. Dakle, mi svaki ajed koji je došao možemo sumnjati da je eventualno došao šta? I ja tebi kažem, muzikini Allah kaže u Kur'anu, kul hu vallahu ehad, kažeš, jeste, jahi, postoji po učinu da je taj ajed spušteno postani bi bio opsihran. Ja kažem, ne znam, ajed, innel ladhine amenu u aminu saliha di kjarnatahum džennatu u firdevu sruza, kažeš, jeste, lijepo, tačno je tako, ali možda je bio poslanik opsihran. I nema vrijednosti šta? nema vrijednost. to tako. Poslanik osren, je bio opsihren i činilo mu se da čini nešto što ne čini. U drugoj predaji da je prilazi svojim suprugama nije prilazio. To je sve što je sihr mogao djelovati na poslanika, osren, da mu se pričinjava da nešto čini, a ne čini. je Druga stvar. Ako mi kažemo da je poslanik opsihren bio i vjerujemo u Kur'an i u sunnet, pa i Kur'an i sunnet ukazuju da je poslanik ne pogrešio, je li tako u prenošenju objave? I da nema ništa. Alleme hu shadidul quwa. Ha. Oman yenteku an il-hawa in huwa Ne govori po svojim protivima, šta? To je objava koju se obznanje i poslanik sa sam nema ništa u svojoj ruci. Pa nije mogao znači po grešci u prenošenju čega? Objave. Nije mogao po grešci u prenošenju objave. Pa kaže čini mu se da da nešto radi, a nije to radio. A Pa je rekao tog, toga dana Ajš, jednoga dana kaže doslov su mi dva meleka. Jedan je sjeo kod glave, a drugi je sjeo kod meleka. Pa kaže jedan drugome, šta je ovome čovjeku? Kaže, boliga, ga. Šta mu je? Kaže, matbub opsihran Kaže, oman tabbehu, a koga je opsihrio? Kaže, Asam ibn Labid. Kaže, el Asam ibn Labid. Ili Labid ibn Asam lebidim na asom, židom. Lebidim na asom, kaže, opsihrio ga je sa češljem i dlakama koje su bile na češlju i čaškom muškog palvinog cvijeta. Potom je spomenuo bunar Zerwan, koji je bio bunar, jeli, plemena Benu Zurejka. To je opsihrenje i stavljenje, znači, u taj bunar, ovaj, sihr, koji je uradio ovaj židov koji je bio specijalac za sihr. Pa je, kažela Aisha, radijel Allah, posliješ, što ne odeš pa ne izdadiš to? Kaže, mene što sviče, Allah me je izliječio. Kaže, neću da uznimiravam ljude s otim. Ali je došao oko tog bunara, kaže, a njegova voda kao da, su, kao da su, kao da su, kao da je kna, ona, rastopljena u njoj, a okolo palme koje su oko bunara, kao da su šeitanske glave. Tako je, znači, jel, takav je, takav je sihr. Pa je uzvišenje Allah Tebark toga izlečio poslanika, s.a.v. toga. Da li došlo je da kaže ne je, je uzvišenje Allah izlečio? Da je slučajno rešto poslanik rekao pogrešno, što je nemoguće. Ali eto, dakle, da idemo sa linijom šta ovih koji poviću hadise iz Buharije svojim razumima? Da je poslanik s.a.v. pogrešio nešto tome? Bili Allah dozvolio da to pređe greška da se... Umak jana rapuke ne sija, tvoj gospodar ne zaboravlja... Ako je poslanik zaboravio i pogrišio, pa nije tvoj nije gospodar, poslanik koji je zaboravio i pogrišio. A kažemo svakako, to se ne može desiti, Resulullah, sallallahu, u pitanjima, zači premašenje objave. Pa ako je to desilo, zašto nije nakon toga rekao, ljudi, ja sam vam pričao nešto u toku ovih deset dana što sam bio opisiren, ništa, ne mojte to uzeti za validno, to je bila priča, to je možda bilo siraj i tako da... To poslanik sam sam nije kazao. Kako će kazati kada se to nije šta nije? ni? Ne Tako da je to... Tako da to, braći, to su argumenti slabiji od pavukove mreže. Slabiji od pavukove mreže. I to je, braći, problem kada čovjek stvari a, ovaj a, a, koje su došle od poslanika sa svem razumom svojih, znači, mjeri. Poslanika sam obavijestio da je došao Musa, alai salam, i Melek ga smrti udario i izbio mu oku. Ti gledeš, je li logično? Je li logično? Pazite, braći, te su riječ opasne. Poslanika sam rekao, to došlo kod Buhari u Sahihu. Umac se slođena i sprati kaži je li logično da dođe Melek i da ga udarimo u salaj i selam se jedne izbijemo oko pa se Melek prati gospodaru pa kaže poslao si me robu koji želi smrt pa gospodara su želi vratimo oko pa kaže idi sada i je li druge predaje koje se poriču razumima pa nije naš seler bio bez razuma da nisu isto to, to što ti govoriš zato ne treba nauka da otkrije to što si ti kazao. To je isto što ti govoriš, to je mogu mu Džahita tako kazati, al taj i mogu je kazati tako, ovaj Ibn Abdul Veli Neovi i druga onama koji su bili kroz generacije. Niko to nije kazao. Niko to nije je li rekao. Ovaj hadis koga sam spomenuo, dakle, spomeno se od Buharije, da je šerif Allah ta'ala. Wa lakad alimu lamen ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma shara bi anfusahum law kanu ya'lamun. A oni koji su koji su, znali su da onaj ko to sebi pribavi da nema na ahiretu sreće. Kaže Ibn Abbas nema udjela na ahiretu, a kaže Hasan al Basri nema vjere. Znači čovjek doći koji je pravio šta? Sihr doće na sudnji dan, nema udjela. Nema sreće. A na udjelana na ahiretu nema ko? Kafir, je tako? Osman ima udjela, koliko god je bilo, pa bar malo, ko mre ima oko liko od zrna gorušce la ilaha u some srbcu znači ovaj imana uči u ganetno kadana on nije da nema on ima na ahiretu nasid ima ima taj svoj udio no, međutim može biti tudio u mater ali ovaj nema udjela nikakvo ovo će nam koriska da budemo odgovorlo pitanju čega da li je saher musliman ili je šta ili nevjernik da li je počinio nevjerstvo tim svojim ili postupkom Pa ovaj ajet neminovno ukazuje na da je rad znači, da je sihr i da je bavljenje sihrom haram i da je to znači bez sumnje zabranjeno. I to je, kažu, bilo zabranjeno u svim vjerama. To je bilo, braće, zabranjeno u svim vjerama. Jer jednostavno stvari imaju neke, ono što se dokida, braće, od šarijata do šarijata, jesu propisi. Ali ahlak se ne može dokidati. Ne može biti da u jednom šarijatu ovaj A lijepo da čovjek bude, ovaj, da ima jednu lijepu osobinu i svojstvo, iskrenost na primjer, a u drugom da je pohvalno da laže. Što više laže je bolji To Ne može se ahlak dokidati. Ahlak se ne dok, dokidaju, se vijesti. Prosti, dokidaju se propisi. Vijesti i ahlak se ne mogu dokidati. A da kažem u Nuhu, alaih narod bio tako, tako i tako, i onda dođe vijest, kažu dokinula, pa nije to, je dok, to je laž. Dokidaju se propisi, a ne mogu se dokidati, znači vijesti i ahlak. Tako da je ovaj ovaj znači sehr, on je zabranjen bio znači kako u našem kako u našem šerijatu tako je zabranjen i u drugim u drugim šerijatima. Dobro, šta je sa čovjekom koji čini sehr? Je li on time izazi čovjek jedan slama ili biva i da li musliman? Uziše ne Allah tbarakallahu kaže u Kur'anu: "Ola yuflihu as-sahiru haitsu atta." Ineče sihrbaz uspjeti gdje god da došao. Neće sihrbaz uspjeti gdje god da došao. Ovo braćio neće sihrbar uspjeti gdje god da došao. Bilo, gdje god da dođe, gdje god da se pojavi, neće uspjeti. Pa čak ni na afiretu. Gdje god da se pojavi, sihrbaz ne može uspjeti. A ne može uspjeti samo ko? Nevijednik. Keafir ne može uspjeti nikada. Znači neće uspjeti nikada. I zato je određen islamsku čenjaka kazao da onaj ko poučava sihr, poučava nekoga sihru, ili se poučava sihru da je time izašao iz okvira islama. Ima jedan hadis u kome uh, Safan ibn Sulajim kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve rekao: "Men ta'allama shay' me şey min as-sihr, qalilan kana wa kaseeran, min Allah." Kaže ko se pouči sihru bilo malo, sihra ili puno, Jel, je li bilo znači na kakav veći sihri ili manji sihri, kaže to je time je prekinuo i to se kida veza izbeg njega i Allaha ta'ala. Postoji i hadis mursal, hadis mursal Ibnu Kudame spominje konsensus u Leme o zabrani učenja sihra. Da čovjek uči sihr. Vidjet ćemo kad dođemo ovaj do pitanja je li dozvoljeno sihr liječiti sihrom. Tako imate sihr, pa se sihr liječi čime? Da se sihr obatali, da se štonira. Štorno da mu učiniš čime? Drugim sihrom istim. Je to dozvoljeno? Nije dozvoljeno. Dođemo do tog pitanja. U svakom slučaju, ovaj, Ibnu Kudame navodi konsensus učenja kada je zabranjeno da čovjek uči da se poučava sihru da ga neko poučava sihru znači poučavanje ili učenje sihra je zabranjeno. Ovaj a neka je olema kasniak govorila da je to pohvalno čak i dozda, sada neki kažu da je obavezno da mogao da se boriš protiv sihra pa i tako dalje što je bez ikakve sumnje pogrešno i Meksi je odgovaralo to mišljenje. Mislim da je to kazao imam razu svoj tumač. Veliki broj selefa kažu da čovjek koji počini ili ili uči ili poučava sihru da je kafir. To je stavio mama Malika i Ebu i Ahmeda. Mama Malika i i Ahmed kažu da je to kufr. Jedino što ima Mahmed pravi razliku između, vidjet ćemo i šafja je svi što to me kazao, pravi razliku između sihra koji je napravljen uz pomoć šeitana i džina, pa oni pokorni, pa je to kufr, za razliku od sihra koji je napravljen nekakvim ovaj, lijekovima ili napicima koji djeluje na razum čovjeka. Popije čovjek razum Popije čovjek napitak određeni, koji je neko tamo spravio nečin, bez ikakvih pomagala šeitansko-džinskijelu redu. Popije to i onda opčara njegov razum i onda ga možeš igrati s njim kao malim djetetom. Ništa ne razumije o psihrem. Ta vrsta sihra kod i mama Ahmeda nije kufr. I slično je tome kazao imam šafija. Kaže, kada nam dođe neko i učini sihr, pitaćemo mu, kaže mu, opiši nam sihr. Kako je vrsta sihr? Šta je sihr? Pa kada opiše sihr, ako u njemu, kaže, ima kao da ono što su bili ubjeđeni, znači na strannici Babila a koji su vjerovali u Babilje veliki jedan grad u Iraku i majdan danas se da imaju tragovi tog tog grada s bio je na, na na na Eufratu je bio ovaj, na obali oni su bili ubeđeni znači s cijrom se bavilo izbor poznati znači pod nje sin bio poznat i tome se isticali oni su vjerovali u 7 zvijezda devet zvijezda koje znači su odgovorne za sve što se dešava na zemlji te su zvijezde je odgovorne ovaj za ono što što, što što biva pa ako bude ovaj jer oni su smatrali braću da te zvijezde daju sve što se traži od nje znači sve što zatražiš što dobiješ znači dobijaš od iz zvijezda što znači bio je ja sam očit Kažu to, kaže šafja, to je širk. A ako nije širk, kao ovi napici pripreme u redu, onda ako čovjeka smatra dozvoljenim, opet je kafir. Razumijete? Hajde da Ako čini nešto u sihru, što je kufr, da priziva džine i šeitane i da mu se oni pokoraju, džin i šeitan se neće pokoriti u tom, znači, tom prljavom poslu, osim da čovjek učini kufr razne vrste kufra. Znači mora poništ mu saf, obaviti fiziološku potrebu na njega mora. Ura... Znači mora uraditi nešto što je od najveći griha, da dokaže svoju pristrasnost, znači tome šejtan i onda mu je on pokoran. Ako je ste strane sihr, to je kufar. No, međutim napravio mu tamo pomoću ne znam, ovaj nekakvih ovaj ovih ovaj, ovaj, trava, nešto mu priprenio i podvalio mu da popije ovaj popio je opsi razum, nije koristio džina ni šejtana, to je haram. No međutim ko bi kazao To je halal da praviš takve napitke da ljudi piju, da ima opsihir razum, to je opet šta? To je opet kufr. To je opet kufr. Jer u redu. U protivnom neće biti. Pa zato kada nas neko pita, je li čovjek koji učini šir, koji učini, koji napravi sihr, jer koji se poučava sihru, ili drugi je poučava sihru, kafir, kažemo imamo dvije vrste sihra. Imamo sihr koji je šeitansko-džinske prirode i veže se za nji, on je kufr, a imamo sihr koji je druge prirode. Pa treba, znači, ovaj, gledati šta i znači, šta je napravio čovjek da bi mogli jel, doneti konačni sud i hukm. I zato, vraćaj, ako čovjek, ako to neko ne napravi, nemamo pravo da donesemo hukm i sud dok nemamo. Jer, vraćaj, kod Kufra nema, ovaj, kad nekoga trebaš protekvijeti tu nema, pa vjerovatno da je ovako. Ja jeste sto posto, ja nije. Ja nema vjerovatno je po svemu sudeći i po svim izgledima i parametrima i i tamo nekakve filozofski putevi on bi mogao biti kafir. Ja jeste keafir ja nije kjafir, A nema vjerovano da bi mogao biti kafir pa ga zbog toga protekfiniš. Znaci mora biti stvar ja tako je ovdje ako čovjek pravi siher, kaže mu Šafija pitaćemo ga šta. Opiši nam siher koji si napravio. I to je jako braću precizno. Treći mama Šafije su precizne, znači da ne mogu biti preciznije. Opiši nam siher kakoj izgleda pa kada opiše Sihrona nakon toga se znajeli za se hukm i zasajeli propis. I na taj način mi možemo ovaj a, možemo sve ajete koji su došli a inema fitnetun fala tekfor kaže mi smo iskušenja a ti ne biti nevjernik. Smo, a ti ne biti nevjernik. Ne se poučavati. Ovo ti je iskušenje. Pa znači ko se bude poučavao, on je šta? On je nevjernik. I kaže: "Uma kefara Sulejman" Valakinna šeyatini kafaru uče mu narasi sir. Sulejmanije počinio kufar. Već su kufar počinili šejtani koje ljudi poučavaju šta? Sir. Pa vidimo da je počanje valakinna šeyatini kafaru. Šejtani su počinili kufr, poučavali su ljude šta? Sir. Pa vidimo da je to jasan argument da je poučavanje šta sir kufar. No međutim kažemo ova podjela je jako precizna. Jako precizna je znači podjela i ovaj a, treba to imati znači u vidu Kaže Ibnu Abbas, in nema nahnu fitretu nu ajetu, in nema nahnu fitnetu vela, tek fur mi smo fitnet, a vi nemojte počiniti kufr. Kaže, oni su znali a dobro i zlo. Znali su kufr i iman i kaže, znali su da je siher od kufra, pa zato su to kazali. Jel I kaže, odličan, Allah tebala minune bil džipti od tagut vjeruju kako u kumire i u taguta vjeruju. I spominjali smo mi prethodno da je, da je ovdje, da, je, da se cida sa džipt, da je to da je to siher. Kaže Omar radijallahanu da je džib cihr, a da je tagut šeitan. I tako bliže džib nebih hatim. I kaže džabir da su taguti vraćari, da su im dolazili šeitan. U svakom plemenu bi došao po jedan šeitan. I on bi, znači, obrat dolazio ljudima, znači i jeli, ovaj donosio im vijesti ili, ili ono što, što su tražili da, da učini za njih. A u drugoj predaju je da je, oj, Biblumu ne bih pitao džabira, O tome pa je rekao, kaže, to su, to su vraćari kojima su oni išli pa su kod njih se parničili se pred njima. Jete hakemune i lejihi, evo i lejihim, kod su se znači parničili. I bilo je u svakom plemenu je bio po jedan dolaz za svim šeitem. Džabrin i Abdelahi je jeli, poznati je, ashab od Sarija, umro je 74. ili 77. ženske godine. Kaže, ovo su šeitani koji su dolazili ljudima. Šeitan je dolazio ljudima. Kaže se, ne misli se na iblisa, braću, misli se na vrstu šeitansku. Jedan od šeitana je, znači, dolazio njima. Pa bi dolazili sa vijestima, kao što smo govorili, da se šta penju jedan na drugoga i kradu vijesti. I onda ti kaže jednu, a uz pri prihefta stotinu laži. Pa ti jednu kaže istinu, a uz stoti prihefta šta? Stotinu, ne istina je stotinu i stotinu laži. Prenosio se debu da je poslanik, salalalao 7, je rekao, kaže, klonite se, klonite se sedam velikih grija. Klonite se sedam velikih grija. Pa je spomenuo, kada je upitan, ko su tigri, koji su tog grija, salalalao kaže, širk i sihr, i da se ubije nevina osoba, osima kdo zahtjeva pravda, i da se jede kamata, i da se jede i metak, i da i da se pobjegne sa bojnog polja i da se potvore čedne i čestite vjernice. Ove ovaj hadis je spomenu autori nije ga pripisao nikome. A hadis nalazi se kod Buharija i kod Muslima, dva sahiha. Ovde kaže ičtani bu se. Ičtina bu arapskom, ičtenebe ječteni bu u arapskom jeziku ičtinaben jeste da zaobiđeš, zaobići nešto. Zaobiđite ove grijehe, znači im se nikako šta približavati. Pa je ovo i čteni bu a sa stilističkog aspekta jače od nemojte činiti nemojte činiti znači uh, kaže učeni Allah wala takrabu al fawahiš šema zahara منها nemojte se približavati nemoralu ni javnom ni tajnom nemoj wala se približavati za obiđiga wala zina nemojte se približavati ni na huk jane fahišete nu asae sabila nemojte se približavati nemoralu Znači, zaobiđite ga, ne možete se nikako približavati i činti bilo što što vodi znači, ka tom ružnom i gnusnom činu. I čtenibu, čuvajte se, esab al mubikat, sedam veliki al mubikat su veliki smrtni grijesi. Ti veliki grijesi mogu biti u smislu da čovjek biva griješnik nakon njih, a mogu ga izvesti iz okvira šta. Prvo je širk. On izvodi iz okvira islama u svakom slučaju. Za razliku od, na primjer, jela i metka Da čovjek jede i metak je tima ili da povine sa bojnog polja, ili da jede kamatu, ili da potvori vjernicu. Ove stvari nisu kufr, osim ako čovjek ih ohalali. Ako kaže, meni je dozvoljeno da jedem i metak je tima ili meni je, ne znam, dozvoljeno da radim kamatno i slično tome. Tada, u tom slučaju, jeli, on bi porekao stvar koja je nuža poznata u vjeri, koja je zabranjena. El mubiqat sadam veliki sm to je su smrtni braćovi koji čovjeka uništavaju na dunjalu ku i na ahiretu na dunjalu kaznama koji dolaze kojima uzišenje Allah kažnjava čovjeka kao pojedinca ili kao društvo kao kolektiv a na ahiretu uništenjem njegovih dijela koja je činio i jeleđhemskom došlo u hadisu Numaara kod Buharija u djelu da ladder bol mufred kod Abdurazaka Od Ibna Omara, kao njegove riječi, riječ poslanika, savo sadome, rekao ima devet velikih griha. Potom je spomenuo ovih sedam i dodao iz to još ružno dijelo koje se čini u haremu. Jel, jel harem je posebno mjesto. Kako kaže u zvišnjeni Allah, ta baraketa, u suri, hađ, omen yurid fihi bi lhadim bi vun. Ha, harem je posebno, znači mjesto i posebna je ovaj svetos snegova pa nije doznam čovjeku u tom šta U tom znači ovaj mjesto da čini znači prestupe ko učini kokolo što staro haramu i ko je nepokoran svojim roditeljima ko je svojim roditeljima a u drugoj se predaji kaže odalije da je rekao da ima devet velikih grijeha spomenuje je ovi 7 osim jela i metka djete ta i spomenuo je ono kuk nepokornosti roditeljima i spomenuo druge, znači grijehe, koji se pežu. A ovi braći grijezi nisu ograničeni na njih sedam, kao što je spomnih do Kur'an, nego se misli da, da da se time želi ukazati da ih ima puno, da ti jer grijeha ima puno. Kaže Ibn Abbas, kada je upritan, imali sedam velikih grijeha, kaže prije ih ima sedam i sedam. Misli se na koliko? Sedamdeset sedam. A u drugoj predaj kaže prije da će ih biti sedamdeset, nego da ih je sedam. A u trećoj predaj prije da ih ima sedamstotina. Zato imam Zahebi ima dijelo koje zove El Kebairi, ono je prevedeno naš jezik. I imate isto tako ovaj, oh imate dijelo od imama El Heysenija, poznati šafijski učenjak, a on je šafijski fakija koji je u desetom hijijskom stoljeću, on ima dijelo koji se zove El Zewađir, Aniktiraf El Kebair. I u njimu je spomenuo ja puno više, puno više uh, viha koji je spomenuo imam El -zahri. Potom je autor počeo sa komentarom ovoga hadisa u kome se navodijeli sedam velikih grija. Pa budući da je hadis ima nekoliko ti tačaka pa ih ne bi mogli završiti da ne počinjemo pa ćemo šalatarno predanju govoriti o samom hadisu i o njegovom znači, značenju i o porukama koje je nosi. Pa šalatarno da završimo ovo poglavlje a svakakvoj narodno poglavlje je vedno za zihr. Allahute Allah, alamu sallamu alamu alamu alamu alamu Hvala, ali imamo sad ima pitanja, vezani za očinostno govorili, imamo toga boje. Ko spada? Droga. Pa jeste. Droga mogla, znači, biti pod ovom drugom vrstom svjera. Droga je, znači, vid ovaj opijuma, koji opija čovjekov razum. Ali nije, nije znači, vezana za džine i za šeitan. Samo što kod nije bio poznato ova vrsta, znači, oni su to morali posebno spra, jel, pripremati. Ovo danas što se zna, to je... Ovo bilo, znači... Haram sve šasp kada saspira što ništa maj čovjekovo tijelo. Može bilo još popije razum jedno vrijeme i prođe ga. A međutim ovo ovaj uništava čovjekovo ili ovaj uništava čovjekovo tijelo. Čovjek koji kaže ovaj da je kamata dozvoljena gleda se. Mate ljudi, znači kaže on će se pozvati znači na, na, na fetvu određenih ili grupacija ili određenih ili istica koji kaže može čovjek uzeti sebi kamatni Ankela. Može sebi čovjek uzeti kamatni kredit da bi napravio kuću, da bi kupio sebi stan, nije bitno da ne plaća kirje i sl. Ili radi auto, budući to tebi nužda, pa moraš imati auto i dobro i sl. tome. I on se povede za njima, sljedeći njih držnika autoriteta, insha'ala, da to neće, jer on nije ohalalio kamatu. Kao kamatu, on je ohalalio jedan vid kamatnog poslovanja. Ako ohalali jedan vid kamatnog poslovanja, smatrajući ga da ne, ne, ne tretira se kamatom i ne ulazi pod kamatu, to to se, se razgleda od... Šta? Jel u redu? Čovjek o halali, naprimjer, sada neko halali, vi kupovanje, ne znam, auto putem lizinga ima kamata. I kaže ovaj je dozvolio kamatu, a ako da ozvoli kamatu, on je dozvolio ono što Allah zabranio je neki afir. Ma nije on dozvolio kamatu, on je dozvolio jedan vid kamatnog poslovanja, jel u redu? Smatrajući kada ne je kamata, da nema u tome kamate, to je rijetski ispravan. A nije dozvolio kamat. Čovjek koji je kazao ne kamata je dozvoljena i nema ništa što se zove kamata da je zabranjeno, to ne postoji u islam. To je kufar, to je nema sumnje da to kufar. A e to je jedno sad da li je čovjek time kafir nije kafir, gleda se čovjek koji odrasta on ili je niljede, ne zna, koji nikad ništa čuo nije, nije imao prilike znači da, da nauči da njega dođe i tako dalje, takav čovjek nije zbog toga. Čakujemo navodi od primjera da čovjek nezi ji znači iz je čovjek koji porekao od propisa nešto nam vjeruje kao što je namaz. Ovaj da neće izlači iz, iz okvira islama, ako je odrastao u ako je odrastao znači u u, u sredini gdje ne zna je nije mogao naučiti. Irene je novo islamu i s trećo tome. Pa tako isto je kamata, kamata je sigurno skrivenija ljudima od namaz To namaza. namaza Samo Pa se gleda. Mane ovdje tafsir. A uve nismo mi govorili o Ajetu iz Sure, da počitamo prijevod Ajeta iz Sure ovaj, Bekara. Kaže, o tebe o Matjetlu Šeatvinu, o Lamauliki Suleman koji smo govorili, oni se oni podaju za onim što su šeitani u Sulemanovoj vladovi kazivali. A Suleman nije bio, bio nevjednik, nego su nevjednici šeitani koji ljude uče vrađbini u Babilonu, Haruta i Maruta. A to nije objavljeno dvojici Meleka. Njih dvojica nisu nikoga učili dok, dok im ne bi rekli mi samo iskušavamo, a ti nemoj biti nevjednik. I ljudi su od njih dvojice učili kako će muža u žene rastaviti, ali oni nisu mogli nikome za lahove volje nauditi. Učili su samo ono što će im nauditi i od čega koristi neće imati. I tako su znali da onaj ko to sebi, sebi pribavi ko to sebi pribavi misli se na sihr da na drugom svijetu neće a, nikakve sreće imati dosta je jadno ono što su sebi Zašto su sebe prodali kada bi samo znali? Znači, će uzišanje late bar poslao ove meleke kao iskušenje ljudima. Oni nisu nikoga poučavali nego Allahom da znači to je bilo to je vidi iskušao. Al oni su ljudima kazali, je tako? Otvoreni otvore, sam ti neprijatelj. Otvoreni smo mi smo otvoreni neprijatelj. Nemojte ovo uzimate od nas. Nemojte se tome poučavati. Pas oni pored toga znači se ljudi to prihatal. Kao titi kad dođe na dohanut piše pušenje šteti, hem <laughs> zasdavljam, tako. I pored toga ljudi znači kaže ti, ti se Duhanti se obraća da ti šteti, ti pored toga koristiš to, konzumiraš to. Tako je to došlo ljudima i braći uzvišeni, ali zbog toga kona ste stvari strane istvorio šetana. Da postoji šetan i da ljude poziva na zlo, a da oni su dužni da mu se, znači, suprostave i da mu se ne odezove. Pa komu se odezove, biće šta? Biće kažem, pa isto tako bilo, znači, i sa ovim ljudima koji su prihvatili poučavanje sihr. Kad možda ima za sihr, to ćemo doći znači skroz, skroz sami govor o sihru i znaki još znači jednog utajna Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi kellergasj124020linz, Austrija ili na web portalu www.kevserminuslund.com an khaylun tasbiq al barqara bal hadathina hadathina ayatuha al sahra